І коли очі мої вловили посеред Майдану маленького себе, сталося нове диво. В одну мить душа повернулася на належне їй місце і почала дивитися на світ з висоти рідних метра вісімдесяти в рівень з людським натопом, який начині звідки з'явився навкруги. Я знову опинився серед помаранчевого моря, але тепер уже дивився на сцену зовсім іншими очима. Оратори й музиканти змінювали там одне одного, однак для мене це вже було тільки прес-пап'є. Так, воно було велетенським, яскравим, озвученим і зрежисованим справжнім професіоналом, але все одно залишилося лише наївною алегорією мого діда, куркульського сина, ворога народу і в'язня у лагу. І так само, як на дідовому прес-пап'є, тут бракувало однієї мавпи. Мене. Вчора ще органічна складова її колотнечі. Тепер я стояв збоку, відчуваючи, що все воно не моє. Зв'язок, який буквально місяць тому єднав мене з владою, з опозицією, з правими і винуватими, тепер було безжально зруйновано. Мене вирвала із загальної композиції невідома, але могутня сила. Немов ту втрачену мавпус прес-пап'є, що залишила по собі тільки шматочок ноги. Але чи варто про це жалкувати? Народ на Майдані галасував та скандував, не розуміючи, що перед ним лише фантазія мого діда. Дерев'яні фігурки, які ожили на певний час. А я вже йшов геть від сцени, заморена, відламана мавпа, яка гнітиться своїм розумінням цього світу. Сергію Миколаєвичу раптом пролунав знайомий голос. Я не повірив своїм очам. Переді мною стояла Хмаринка. Так, саме вона, моя секретарка, безжалісно вигнана катькою за те, що вела щоденник у журналі передачі справ. Мариночку, ви? Ну, звісно, я, вона посміхнулася. А ви теж із нами. Дівчина дивилася на мене впевненими, як у всіх тут, на майдані, очима. І це їй личило значно більше, ніж офісна покірливість. З вами? Складно сказати. Що значить складно? здивувалася вона. А це? Це? Я подивився на помаранчеву стрічку на своєму лацкані й розвів руками. Це мені пов'язали. У вас не питають. Точно, засміялася Хмаринка. Чужі тут не ходять. А ходімо я кавою пригощу. Змерзли, мабуть? Змерз? Мабуть, і справді трохи змерз. Пальто це одяг для машини, а не для вулиці. Хмаринка знову засміялася. Не знаю чому. Може, тому що зараз усі рівні роботодавці та працівники, секретарки та директори. А може, просто через молодість та легку вдачу? А може, через те, що тут, на Бруківці Майдану, люди взагалі дуже багато посміхалися, на відміну від стурбованих персонажів на сцені. «То ходім?» – вона простягнула мені руку, немов дитині. І я взявся за цю руку у наївній вовняній рукавиці, таку невеличку, але впевнену власній силі та правоті. Ми йшли хрущатиком познаметово містечку із сотнями гасел та табличок. Біля вогнищ, розпалених у залізних діжках, грілися шмаркаті революціонери. Втім, не тільки шмаркаті. Серед жителів наметового містечка багато хто був старшого віку, бо навіть траплялися зовсім сиві. Разом нас багато, нас не подолати, співав магнітофон. Фальсифікаціям ні, провокаціям ні, поняттям ні, ні брехні!» А поруч в автофургоні працював велетенський телевізор, з якого три модельки наївними голосами вимагали «Любий, кохай мене! Палко шалено, не наче востаннє!» Такі звичні на домашньому чи офісному екрані, тут на Майдані, вони виглядали прибульцями з іншої планети, з усіма своїми голими ногами, дитячими гримасками, сексуальними поглядами. «Але я також був тут, скоріше, прибульцем!» «Цікаво, хто з нас насправді є вигаданим? Я з трьома модельками в телевізорі? А чи це велетенський табір посеред української столиці?» Я йшов за своєю поводиркою, слухаючись найменшого руху її пальців, і відчував себе тріскою, що несеться разом із весняним струмком кудись у невідомий край. І дивно, чим далі від сцени ми віддалялися, тим вільніше мені дихалося». Біля цуму хмаринка повела мене у прохід між поставленими сторч-палетами, які слугували тут парканом. «Це зі мною!» – кинула вона зарослому хлопцеві з дитячими пухлими щоками, а він серйозно так кивнув у відповідь. Ми зайшли до великого військового намету, в якому юрмилося півтора десятка людей. Судячи з усього, тут містилися медпункт, кухня та штаб одночасно. «Доброго здоров'я!» – привітався я. «Кучму геть!» – відгукнувся хтось. Інші засміялися. Це були переважно студенти. Та воно й зрозуміло, бо паперова табличка на вході свідчила, що ми знаходимося в університетському таборі. Хмаринка підвела мене до столика в кутку, за яким порядкували двоє. Один з козацьким чубом робив бутерброди, другий, чорнявий, схилився над консервними банками. «Дивіться, кого я вам привела», – радісно сказала моя секретарка, немов би розвідниця, що захопила язика. «Це мій колишній шеф, він теж із нами». Чубатий подивився на мене з недовірою, і його погляд здався мені знайомим. Сергію Миколаєвичу, я вас хочу познайомити зі своїм хлопцем. Своїм хлопцем? Для мене ці слова прозвучали, як грім серед ясного неба. Так, знайомтеся, це Богдан. Богдане, це Сергій Миколаєвич.